طریقه چې کمدو نو اختیار د نسب او جواز زرافه نه جواز دا امرينو جواز چا امرينو او اختیار به کې د نسبو اې کې یو موزي ذکر کو چې دا اسم مظنوا که شي مخ کې د پیلي د تلمنه په دې ميدار ذکر کو چې په خپل باندې داسې سستي داخلو وي د غ نه بعد په ما قبل ک عمل کولی نه دریمګ کوي چې دایل واقع وي دایل نه نه داسم دا واقع وي د داسې دا یو هررفف نهروو داس نه هرتیف نهروستو چداغین امر کې جمله معطوفه نه لې هاویو جمله فعلیه وي کام زید و عمرو ان اکرمته کام زید و عمرو ان اکرمته صحیح ده که نه دلته او زاعدن زید چې اسم مزننه دی کنه دی واقعي د فرض چانه د حرف عاطف نه ای شو د حرف یعطف او د د بمانس کی فصل شته شته و اذ و امرن کنا صدا امر دو بمانس کی فصل شته ک دو د امر منس کی سو فصلو بیا بنی واج بیا رف ارزا سبولا نه لک قام زید و اما امرن فاکرمتو و اما امر امره دلتو شربها ولا و اما عمرو کوږې په سلوبو کې نه او د دې نمکه د هر فعل عفنه مخ کې جمله دا او جمله فعلیه ده جمله دا جمله فعلیه لک قام زیدن قام اسه شون زیدن وعمرن اکرمته اوس د عمرو کده د نمکه ته فعل سکی راوړي دی منسوب هوه ته د نمکه و سره شي فعل راشی نو اکرم تو عمران دا کوم جمله څه شي فعلیه نو atop د فعلی وبو فعلی راشی او کچر ته کې دا څه وای مرفوع وای نو حمزه زیدون و امرن اکرم تو به شنو امرن به څه شي مبتدا شي کنه دا جمله به څه شي اسميه را atop د اسمي وبو فعلی باندې راشي نه داخله نه کنه چې atop د فعلی په فعلی راشی تناسب بین جملتين دا ډیره اولاد دی اتب په مستحاتو کېیو دا ده چې دواړه جملی په فعلیت فیت اسمیت اسمیت مزاریت مزاریت معذیت معذوییت دیبرې ستون وبا دهتی فین بله فصلین حالله معملی فیلی مستقر او والله صی و قیاوی چې کمندونو دا اس مزانا پس د 10000 ریال اتفن چې د دوه دغه په منس کې فاصله نشتا ملا فصلن آلاف فیلن معمول فیلن او عطب شوی چې کمدنو په 10000 معمول فیل باندې مستقر اوله چې کمندونو فیل مخ کې ذکر کړی شوی مستقر وی مخ لکه قام زيدن شو وای انتل ما تووفو فلم مخبرهبي یا اسمفا تیفن <تصفيق> مو یار ېکر ک چې جواز په کې د مرېنو دی امرینو جواز نا استیوار جا مر نو دواړب کې شي دي بربر دي چېدار پراتې راغلی وي دا مړه پر تټمن چاپې پرې ده دا س مېثابق کو داس دا اس هم واقع شو پس د دا داسې هررپې عاطفنا چې دې ار فی عاطفنا مخ کې کومه جمله ده نو اغاز او جهتین ده اغاز تیرا سر نه وګورنی سمیا دا او چې کونی ته ولا وګورنی سدا کلیه دا پېت دی ابتدا سره شوې ده او پېت دی انتیا سره کلیه زید ان قام وعمرا ان اکرمته وعمرو نكرمته زیدن خاما کنا. <تصفح> و زیدن سشی و عمراندرن اکرامتو اکرام ہو. وار پہ اتفر امر راغل لگنا. اس مخت زیدن خاما دا چی اکور دے زیدنے جی شورو کنو جملہ صدا. اسم یا خوچے پا کاما ختم کنو صدا. صحیح دیا. صحیح دیا نا. نوز گتا عمران ہو آئی گنا. شیح دیا نا بزیدن اته شي واط دسمي به په اسمی راشي او کو سوال امرلو وای په قامه بس شي اته شي نوته په پیلي به کو نو شوي صرف سوال وکړه چا ته جمله سي شي راشي نو ته مخکینه جمله کې کوم ضمیري چا تراجي نو به دې جمله کې وبمسي سميره غته وبسي نپس زیدن خاما کی خوکاما کی زمیر دیت تسا دے راجی دے نپس زید عمرن اکرمتو کی کم دیجی زید تا زمیر سی راجی فیداری و سرو ایک انداز خبرنا و عمرن اکرمتو فی جاری و عمرن اکرمتو فی جاری دل دا کرینیم مجوویزیم دو دواروشتے ام درا فیم نصب مجوویزیم مجوویزی دو دواروشتے مرجحیم دو دواروشتے ایا وک یاخوانه ده چې جانم سبوینه د دیو جنې استیواره چاښوا امري کته سوال وکي چې په قامه تاسو شنو کول په ماټوفون لې هنه ده کور د شاري په ټوفلې لې کنه چې په قامه شي حسب شنو ماټوفون لې به څه شي قریب ما په ټوفلې به څه شي قریب شي ان جواب چې په زیدون باندې تاسو شنو سلامتیه براشد حل تپلا توم مروررجي ه که نه دل توم مروررجي ه خوالته را دونته شي نو صحیح شو که نه و تل ما توو فعلن مخبرباره او کو متسلبيلا فاصل را شي چې کوم نو دا ما تووف یعني دا اسمي مضان نه فعللم د داسې فعل سره مخبربار هم ب که خبر واک راشه دا فیل چې کوم دنو دی یو اسم نه یعنی مخ کې چې کوم سره سر سرته چې ګورونو اسم نه کنا او خبرې څه دی فعل نه فاتف مخیرا تعطف کج کنه په داسه حال کې چې تعالی اختیار درکړې شوی دی تر سره کې شو والله ورفو فی غیر الذی مر رجا وما وبه فعل و ما لم یبح تا اوز چه کندنو آغا ذکر کهی که نا چه پاگی که جواز د امرینو د خور رفع یاولادا نو ذکر شو که نا مخی شو که نا یا ذکر شو عجوب ده ناسم بل عجوب د حرافی بیا ذکر شو چې جواز د امرینو خو اختیار ده ناسم بیا استیواز ده امرینو اوز آغا ذکر که مدوی که سمن دخم کار کرده تا تا یو یو شمار و چه ده دغی نیلاوه که بی حکومان په دې اسم وزانګي کې نه پای کې را پاولاره دمو کې چې کوم څه جو زه ګورم چې د دین چې کومیله وو کنه په پای کې را ساده ګورا لکا سيد سيدن اکرمته سيدن چې شي اکرمته اوس دلته کې د دې تاسو په لناروسته هم نه دی واقعي مخکې کی. چې کینې فعل زی طلب دی دکه واقع دی فیل خوي طلب نه قاری نه مور چې هذا نسبوم نهشتهني چې داسې یو فلي چې د غ نه مخ چې داسې دا هم داسې زای وي چې داس یو شر راغلي چا غ په فیلوانې وااج بود دخلي دا نه شتري داموشتري چې فیل چې کمدنو وااجي بود د نو چې کمی قریني چې کمدنو د چاوي قمرح یاد نسب یا موجبب د رف وي وااج به یا وا اولی او نسب یا رجحان چاه او ن دا یووه قرينه هم چې یووه قری نه ده شته دی نو په خپله پهې شو اوله شو ځ او دن ااکرم تهو په دی کې ر ص ده اوله ده ص شو که نه په دیې سلامتی د چا شته حاضف شته سلامتیه د حذفنه هغه راجی حقي چاله را رافي لره په داس زاينو اکثر نه صبر راغلي دي لغا سما ابناينا به ايد و انا لموسعون والارض فرشناها فنمل ماهيدون والارض بعد ذلك دهاه والارض مددناها والقينا فيها رواسیہ دارنگی وَالْبُدْنَ جَعَلِقْنَاهَا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا جعلنا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسَّمُهُمْ اشتاکی نشتی وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ تول لکھا نا اصل که دا مساله دا چه قرآن مجید کې تولو که نصب او او نحوی تا چهو گولینو دیزایونو که رفض ہوئی اولاو یول قران په غیر یول عمل کړی دی نه په نسب کې تکرار <تصفيق> دی نسب کې سره دی والبودنا جالنا ها جالنل بودنا جالنا ها خبر رسول الله و رسول الله و وسما بناناها بناین السما ابناي نه ها والارض فرشناها فرشن الارض فرش نه ها والارض بدرتها دحله چې کوم نصره راغلي کې تکرار بکراغه خدا غي تکرار د وجنه ته کمزای کیستا تکرار مقصودی چې خبر کی کی خبر اولا دا خبره د خلکو ذهن کې خاص شي کینی بیا به نسب وایي په قران اعظم مقاومت کتلې دي چې د خلکو ذهن کې خبره کینول بکار دي ټیک ته جنب سلامر کې علاوه رفع علاوه او علاوه او علاوه پر اورو دې څه دي الله سبحانه وجد مقامنا وجد جانا مفهومنا هو ربو بغیر الذی مر راجح او رفتی کم دنو فی غیر لذیبی دا آغینا مر را جی کم تیر شونو راجح دا سو شیدان راجح دا فما او بی نو نکم کار چی روا شوی وی اغا کوا دا ما لم یو بحو او مکو آغا کار چی ناروایی گرده سور خنسیت کی خزاری تا روا کارو نسکو کواو ناروا کوا خود دا گره او بدو بایدی کا کالپی اکی مرحلو بس مباح کارونه کوادمغیررو موبا نظان س کوه سا تا تا دلته ووي که نه چې کوم کار روواي یعني چې کوم ضایونو کې نسب واجبب سج نو رفر استستلی ن شي چې کمم رفه سو واجب نو نسب اوستلی نه شي چې د واجب هرستلی نه شي دلته چې کمم جوازو نوغ کوه چې کمم نا جایزو مک کوه دا د باب د ماض میرهې ووي فما وبي هفالوه دا ما لم یو نو ه چې رووا نو هغې ل را پریک دا و داو پریگ دا چه کنگنو ماه آغا سولم یو باح چه اغنی دی روا کرده شوی و فضل و مشغولیم بی حرفی جرزی او بی اضافتن که وصلی دا بس اصانه مسئله ذکر گئی نو فضل و مشغولیم بی حرفی جرزی او بی اضافتن که وصلی جری منگا بی لیو کنا دا پل به مسلط پچائی موزگار ندی چا دا او ما اوس متقدم د سره دی اوسګار نه دی لی د اړم په چاه دی پهژمیر ور سره مونږ ویللي چې یا په متعلق د دي د اسم متقدمم صحی شو که نه اوس چې به مطالق باندې اړمیږ نو فصل به راځي د دي لو او هغه مطعلق من کې ب را ځي صحیح ده که نه لکه اوس م ځ دن متو او ددي تو د برتو په منځکې ف که نه پهار بهجر راې که یا ز دن غلامه نو هو زمینمرو که نه د اوس ماقن ته راو که نو د د او د دی فیل ترمیان زا مضان پس سره راغې فاصل لاغې کوی ب نه کوی بوت نه کوی شال دی اس خبر نه دا فصل په منزله د وصل دا فصل پویا کې دې څنګه کوم نه لو زمیر دی په دی فعل عمل کړي زمیر د اق اق اسم متقدم کې خو بل فاصله کړي دی بل واسطای کړي نو کبي ذاتی په زمیر کې عمل کړي که واسطای کوي کړي موږ ته تعبیر کړه چې عمل کړي په زمیر د دغه اسم کې خودي یا به متعلق د دغه زمیر کې په مطالق د زمیر دار اورو چې خامخا به سره غلي فصل لاغله نو کوم فصل د دې په حرف جر ته یا به تاسو را او د مضاف سره بلکل څه دي <متحدث> چایز دي یو فصل مشغول به حرف جرې فصل چې کوم نو دا غفله مشغوله به حرف جر سره یا به اضافت سره دا په مانا <متحدث> دلته وصل باندې جاری کیږي صحیح ده کنه